او باڅه دا ماشه او بازه معاملاتو دا منګا معاملاتو کې پابند شريعت يو پابند څنګه د شريعت يو قران كريم ويل دي لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونه تجارتا عن تراض منكم پانا حق باندې د یو بل مال خړل جایز نه دی نو معلومه شوا چې معاملاتو کې موږ د شریعت سې یو پابل یو دا چې کوم مال را لیدا چا را لیدا په ست طریقې را لیدا او موږ دې بګې سوشو آزاد شو نو معاملاتو کې زمونږه معاملات چې دی نو دا د شریعت پابل ني کریم کې ډېر روزاینو کې د معاملات و تذکره راغلی دی چه کم تدبیر المنزل او سیاست مدنی ده نو پاگه کی اهم ایسا ده معاملاتو ده خفظ المال خفظ المال داد دا دا دا دا دا اسلامی شریعت لو یا برخا ده خفاظت ده مال د اسلامی شریعت لو یسا برا ده چې مال محفوظ کول خپل معلم محفوظ وي او د بل معلمم شو وي محفو معات معاملات د او اهمه شبه ده دد طرف ته چې کمدننو اوس د فکر یو اهم بااب دی بی او معاملات ای ک بیا مختلف دي أول داغين ده دا كتاب البيع كتاب ده دي مرتبه ده جنس ده چلان داغين مختلف انواعوی ده باب مرتبه ده نوع ده چه غید لان مختلف افرادی او د فصل مرتبه ده شخص ده مرتبه چه ده؟ شخص نو کتاب عنوان چه راشی نو ده ده مرتبه چه وی؟ ده د ده ده دلان ده مستلیوی مختلفتو النوع ده سه مستلیوی چه داغی انواع صوی مختلفی ده باب عنوان چه راشی نو داغی نوع یووی داغی مرتبه چه ده؟ ده نوعی ده نوع, دا. نوع هولانډي کې کوم ډول اشخاص سي مختلفي او د فصل مرتبه د شخص تا پای پا کې شخصی مسائل شتارازي په یوه کې ګنا دلته عنوان د کتاب دی نو ولانډي با مختلف انواص کېږي رازي انوا د مختلف هغه رازي دی وجنی الب یوع لفظ جمع روڑا الب یوع لفظ روڑا جمع تاسو سوال که وی تاسو عدد چې چه مزدر دن لا یسنن و لا یجمانه اسو ضرورت تی کتاب البیع کتاب البیع اصل که دادا چه البه کلی ده کلی ده نو ده کلی ده لاندی جوزیات رازی خوب ده سره اشاره کلو انواعو تا نکی گی کلو انواعو تا اشاره نکی گی نو دهی چه دا جمع روڑا نو دارا اولی دا دا د دا استغراق دا انواعو د پار د استغراق د چا انواعو دا بیع دلان نی مختلف انوا دي مختلف اقصان نی اکا اس الویع بیع دا اکا دل تا دل تراب توم سامنو دی تراب توم سامنو لکا سر سرو پا سرو سپین پا سپینو نو دیتا تاسو مختصر القدوری حوالا بورکو تاسو اتویل ده بیعصرف ایتا سوئی بیعصرف صحیح دا کدی غاڑی تا ام سامانده دی غاڑی تا ام سامانده لکر توپای پو توپای کتاب پو کتاب صحیح دا گنا نو دیتا بیع تاسو بیعبل مقایزا وائی مارچا چی وطوئی بیعبل مقایزا دا جدا نا کې یو غاړه ته چې کمدنو سامان دي او بلې غاړه ته سامان دی دا بیا مطلق شو بیا څه شي شو مطلق شو دا یو قسم شو دا بلبل قسم شو دا بلبل قسم اے اوستراشه نېټیویټی تګور بکی کچردا داسې و چې دواړه چې کمندونو لاس پلاستي نو بیا نقدي شوګنه چې هو کتاب والا پیسې راکا ما بیا نقدی شوا ٹیک او کچر تا که کتابی ورکو او پیسې چې کمدنو میاش پس پا ورکی نو بیا نیسیه نشوا بیا بیا او کچر تا پیستی نن ورکڑی و بیا میاش پس سکی ورکی نو تاسو ته تا سلم نو آئی دیتا چه پیستی نن والا او دغه بدل چې کمونو غنم برالا میاش پس سکی را کې دا به عس شوه سلام شوه هسې پمان نو درې دا نه شو درغ شو دریسه شو دا شو والله دا سهکې چې دی ته وګوره چې خیار پهې شته او په کې نشته پهکه خار په کې دا به مووقوف ده او که خیار پهې نو نو بیا سه ده نه نو دا پهې نور رالو ټیک شوه او که چر تا په مبیع کی پسمنو کی او پرشرتونو کی اس نو نو بے او نقصان نو نوب مبیع صحیح ده کنا او کو پرسلب داقت کی دا. نقصان نه لکه مبیع کې سره نقصان پیجابو په قبول کې سره نقصان په صلب کې تبع باطل ده کپا وصف کې سره نقصان نه مبیع ده فاسد ده او نقصان نه مبیع صحیح ده فاسد ده نو وګرا نو اپه ګرال کرنل ماخده ته چل چل کې تلصقمو المسلمانانو پون شوې دا ځه ما خدومنګ مجبورای د وجرا وړې د خدای بنده ک ته کتاب الب بي عمر وړې نو بي ابا واو الف لام بکه ادي او ماهود په دې سره چې کندو نو بس بي صحيح وا نور بي هر خرچټي پټي لاړلې یاو په کې مطلق ذکر شو مطلق په کامل ته اشاره وا نو بي صحيحه وا چې نغدا او بي شرطه بی خیاروا مغیت به اشاره طول انواع تا طول افراد ته اشاره کېدلې نشوا چې کله جمع محلا بل لام راوړي د دې کې اشاره وی چې څنګه چاته طول انواع تا طول اقسام توسوي اشاره وی د دې د وزن اجازه مراوړي دا دور د مرچ کو په سټم کې نه چې غوسه شو چې جمع اولي راوړي د ستاسي खर्च کړی د خپل او چې پاید به کېم ډیروا تو کتاب البیوغ جمعی چه کم دنو ذکر آوڑا للا البیع ده البیوغ جمع ده بیعی ده بیع لغت کی مبادلت و شی بی شی تووی مبادلت و شی بی شی صحیح بس ز یو سیس په بل بدلول لکه مطلق مطلق مبادله الشیبش یوشب ببل باندې څه کول بدلول شرعی معنی الګه سیوا شو و لکه په کې کله کله اصول شاسې نورنوارته څرګلګه او شریعت کې په کې لکه سیواوالې څه شو راغي مبادله المال بالمال بالترازي شي نه مال جوړ شو غورا غول په غول بدلول نوم بيعوا لغوي سوا مبادله الشيبش صحه ټماټر پسخه ټماټرو من دام سوا لغوي سوا او شرعي بيعنا شري بيه کې شرطه مبادله المال بال شي وی غړې مالی بل غړې ته وم مالی او بل په کې دا شرط سوچ علاوه دې تر ازي نو خپکه جماعه ډېر لر اشاره کومه کلو نو پکې ډېر تیر شي دی او ما ته مانو جهالت پکې مته را شي دا خدا فعل شرعي شو کفل هيسي شو فعل شرعي شو زو و عم فعل هيسي شو یاد لري په خپل اصول لګ یاد وای فېلې سسو تاسو ویلئ چې کلا د یو فیلت آغا تاریف تعریف چې کم په لغات کې او اک په شریعت کې هم پاتې وي بدل شوي نه یل لغوي تاریف او شرعي تعریف دواړه سوي یوي باغې ته فېلې هيسي وي اغه دسووي فېلې هيسي او چې کله لغوي تاریف یو او شرعي بلو شریعت ولا لقب بدل کړو پدې ته بیا په lễ سوې شرعي سوالات صلاة په لغت کې څه ته وې دوا ته وې او په شریعت کې دوا ته وې کارخانه مخصوصه په اوقات مخصوصو کې پادای صحیح ده کنه بدل شو کنه شو صلاة په lễ څه دي سوم لغت کې باندې څه وې استلا کې بدل شریعت کې کنه بدل دارنګي حج دي ته وې لشي په lễ شي شرعی طوبہ اللہ ازماری پا طوبہ طوبہ دا بیا کتا پکاری کی نو مونږه زکا سخبر اکوڑی نو فیل سو فیل اسشے شرعی, شرعی تاریف راوت مبادلت المالی بالمالی بیت تراز چھ دوارو غارو تصوی مالوی مال بوی سعیده او دویم بیت ترازی علی وجهت قرآن مجید وید اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاظِم مِنْكُم اشت تک نیشتا عَن تَرَاظِم مِنْكُم دَدْوَالُو غَالُو رَزَامَنْ تِعَابَوی نو بیع, بیع دا مقرح دا چه کم دنو بیع صحیح ندا بیع دا تو پاک ته پکې وخت شابه د خرسکا ترازیشت غریب وي بس ټیک کارتمې کوم بس دې ته خرسک کارتمې کوم خوشاله دي نو دې که ترازی نشټري څه وګریشت ترازی نو دا به عال شرعينه ده بیا سن ده بیا صحیح نه ده شرع به قداري چا لا وجهت ترازی ټوله غاړو ته مالی او لا وجهت ترازی وي مبادله المال بالمال بالترازی یو بیعادا بلا شیرادا بیعادا اخراج المبیع او شراده اخراج السمن بیعادا سچے اخراج المبیع لکا زدہ کتاب خرصوما زدہ سکم بیعکم او تی اخلی تی سکائی اخلی نهته اخلی ته به دجیبهڅو بااسسي نه ته شرا کوی نه ته پیسې او او زهو کتاب خورسوم زه به د لاسه باسم کتاب و باسم نه بیا د اخراج ما بیا او شرا د اخراج البته B د شرا په معبانې او شرا د بیاهغ په معی باسی یعنی دا خپل خپلی معې شوي بیا ه یو مطلب شو د شرا صحیح ده نا او خو د یو بل په ځایبانې یو سر لکه ډیره س کويګزاره کی ډیره ډیره لکه شرا د چا په ځای را ځي د بیا په ځای او بیا یو بل په ځایبانې س کږ راځ د بعد په استلاات جواز چې دی د دا د قرآ نهلوم دی حلله الله هو ب وا حرمر ربا نو احل الله البيع نو بيع رواضه د بيعي رواواله دا, دا قران معلوم نه قران څه دي حديث نو معلوم نه دي هر حديث پیر دي دی. حكم د بيعي اګه چې کم نه نو دا دي حكم د بيعي چې مبیعا د ملک دا خارج پا ملک تبای نه خارج شي او په ملک د مشتری کې داخله شي او سمن د ملک د مشتری نه خارجيږي او په ملک د بایې کې داخليږي فائدہ د اسسیسو شو, شو کوم شاغا مبیعا د چا مبیع د ملک خارج شي د بایې او د چا په ملک کې داخلي شي مشتری او فمن د چا دے ملکن خارج چی دے مشتری او دے چا پا ملکن داخل شي بائی پا ملکن. دا د حکم حکم مانا اثر مرتبہ اثر سشے مرتبہ دا باب پہ استلاحاتو کی یو بائی عدے بائی خرسون کی تو ہوئی. مالک د مبیعی مخا شاعت سامان د سودا دیوسیز مالک وی او اراده وکي د اخراج د ها رسید د خپل ملک نا حدثه بایع وي نو تاسو وي د می استلایه دا مشتری مشتری باندې دا خریدنے والا اغسطن کې څه څه اغسطن کې چې هغه اراده کړی دا د اخراج د سمنو د خپل ملک نه اخراج دا چا چې کم سیس په مبيعا کې مقصود وي چې بیا کې سودا کې کم سیس مقصود وي چې مشتري د غرید اغستلو اراده کوي واغیت مبیعوې غرید اسوي مبیعوې او چې کوم د غړي عيوز وي نو غریده سامان وي غرید اسوي سامان وي چې کوم قبل الباوي نو آغا ما بیعوی چکم قبل ال باوی نو آغا او چکم بعد ال او مدخول دا باوی نو آغا سوی العبد بی الفن العبد بی الفن. نو العبد سوشوه مبي عشو دا قبل البا ذي څه شي هغه دا مستقله استلا د ګره قبل البا او بعد البا او ډیره ضروره دي قبل البا او بعدل ال... نو قبل البا سی بی مبي اوي بی ډیره کارته ودا سی وی چی یو شی کله قبل البا وی نو م... م... سودا بسې وی او که بعد البا شي بیا نه سی کی دا سه راځي دلته یو وقبل البا او بلا بعد الباب او قبل الباب اغا سو او بعد الباب سو سمن بعد الباب سوی سمن یاو باعیر شو یاو مشتری شو یاو سمن شو بلا مبیعه شو سو شو شو مبیعه شو روکن دو بیعه قبول او مبیعه دی تا وی صلب العقد ایجاب او قبول او دریمو مبیعا دا اصل د بیعی دی د سودا اصل دا دیتا وی صلب العقد دی تا وی ارکان د بیعی دی تا وی دی تا ارکان وی او سامان چې ده دا ته په مبیعا کې په سودا کې بیع پبیع کې سمن څه شي ده وصف زه ګمنګوي مقصودی څه شي ده مقصودی مبیعا دا پیسه خسرې ده ځان نسکې لوري کې څه شي ځان د نو سامان چې ده نو دا وصفو دا د باب چې کم دنو مختصر اصطلاحات مختصر اصطلاحات کاه او ی قدو بجابي وال قبول ذاکانه بافزل